ریاض السالشی پینزه سلوی اختم صفحا پینزه سلوی اختم باب ده پینزه پینتالیس نمبر باب او حدیث نمبر شورو کو دری سواش پیتا نمبر حدیث او باب نمبر ده پینتالیس باب زیارت اہل الخیر و مجالستهم و صحبتهم و محبتهم و طلب زیارتهم زیارتهم و دعائی منهم و زیارت الموازع الفوزلتی باب دی پا بیان ملاقات کولو دغور خلق سرا اہل الخیر خیر والا خلق کم خلق دے خیر والا خیر گواری آخیر محمد کی پرونتا او سویلیو زالکم خیر لکم من کنتم تعلمون کم خالق دیتو امنون باللہ و رسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ بی ام والکم و انفسکم مازا انزل ربکم قالو خیر خیر و فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا او یو ت حقمه ته فقط او تو ی خیررن کره خیر م مع جمعونقرآواله خلکه خښلهماغ خیر والله چې خلکو ته خیر داغ او دا باقات او مجلسونه دغې سره به صحبت او ملګتیا غې سره او محبتې او مینه کول داغی سره دغګوره دا خلکو سره محبت ساته۔ ملکتیه ور سره کوا مجلسونه ور سره کوا ملاقاتونه کوا و طلب زیارتهم او طلب دې دې ملاقاته دې ملاقات تر اعظم ملاقات, ملاقات ودوا او دعا او خل لدا غینا دعا ته واره نه کار خلقونه بچي اوله بوزا ها چې بچي دې دعا اوږي خپل اوله زاد هغه سره کینا ز تقریبا سکول کیما او شیخو القران رحمہ الله ول حدیث مولانا محمد طاہر رحمہ الله قالو خان تا حافظ ول شیر سیبراوس سیو اودا سے خاص چا پی جاندہ ذکر نہ چې خلقوی پنځپیړی مولا دې موږستا بلا سنګه زمنګ وادے سے خلقو وو شیخ سے وی ما شیخ سے بلل چې به جیره وی موږ دا خلقو کې شیخ أما کښه ګارګي بولاړو شیخہ کوم خالد امید شیخ خانمی خانمشی رتیم تسپتا اونی شیخ دا سی دا او چمنگا منطقی وی ساگو جی پایی که دا شیخ گرنی معنی کئی نو چې تقریری او که می سی میاد سی لکزیم چه اوس ما تا مخامک دا شیخ القرآن را حیمان سر تازخ ریلیو سپیروٹو پی پا آو چشمی چولی آو دا کشر شیخ سے زمنگ امید اوستازی مختارم شیخ القرآن مولا محمد پایف سی دیمه سره ودایينګاله کو او د دماغ سره ته په ځای سره کال کاي دم ته په اوازه چشمه چورې بهار اراروانو د کالو خان په هغه تروته کالو خان کو پلوانه وړري سماده پلاسر دې نه مینا کده ملو دوايانو شېجه دولوري دبال ته خلکو مخکي خلاصې اورې د خدای مزامیر بیا ورو کده هغه مخکي چاسه بکاورولې شو اوس به وکړو دبے اکیو سی اکیو سی وزدار سه وجودای په خوردار وي ښا یوجي دعا او ته که الله پاکه سره ذکرم مال پر صد لاس کې خود سه وجودي فیو ویل اپ شای دبره کو وزدار الله دې بچی عالم که دې شدا الحمد غيغه دعا غانې قبول شي وي دې نیکانو خلق ولل بچي بوت لل ملاقات کول صحبت کول لیسریمنا کول حداغینا دعا گختل او بهتر زینو لطلل دا سبب دا خیر گرزی خوا لامو آچه مرا آسی مولیانو سر تک نا تک نه آچه سلو دا علماء و مجلو و حق پرو سلما بی دین انده دین فروشان نا حنچ داد دین بیخ کنی احسان تباوی خداقه ده دینه نوکس زمنگ ده اشاعت و توحید و سنه نورم خاخو علماء بایی خوال الحمدللہ دا بی تمی و بی غرز علماء دی خلکو ته قرآن و سنهت گوره دا سعام کل قرآن و سنهت ماشا اللہ بول مطردی رو زنانهوی که منگ در یاز و ساله می در سوننگی و جادشتا میده ار یو سیز جادت دا کو سوي. اتنا سب انشاءاللہ منگ دا قرآن و حدیث عامو لکا سنگ چی خلق دا اندیزی علوم آمی ہنو اس پدے بانے آیاتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اذ قال موسا لفتاہ لا ابرو حتا ابلغ مجمع البحرین او امزیا حقوبا یاد کچی موسا علی سلام قل ځانته تا ہمیشہ تر امزا تردی چورا سیگمزا زید جمع کردو دریا بنو تا یا تیرشی پا ما بانی حقوبا دیر زمانا دیر مودا حل اتبیو کا تر قول پوری جد تابی شمستا پدی شمچ تبخی ما تا تالیم بڑا که ما تا داسنا چه خودنا کری شوی تا تا رشدن دیسلا د پوی نو پدیستا سرا مل گرتی کوم چې ما تبدا اللہ دن چتا تا خودرش آغا و ما تا خی منگی امر چا تا واس بیر نفس کا سبر کخپل نفس دا کسانو سرا یدعونا ربهم چرا بلیا کسان خپل رب لرا ادا آ کسانو سرا یا دا کسانو سر ملگرتیا کوا چخپل رب, رب را غالی دالا دین تا دا دالا کتاب تا اقبل غدا تی سهر او مازی گرمائی بیگا ما سوتن یوری دون او دا غي مقصد سوي دل لارضا او غوار یغید دل لارضا من دیهوم موږ چې دا درسونه کوو سار کوو ما سوثنم کو کتابو نه خيو عوام طلبه فیضه پغی رسیږي غی دا خو بل خبر مقصد نری خدای الله رضا وکنه که الله زموږ نه رضا شي په دې پدی ریفیذم لداک انشاء الله اوس په دې احاديث او ډیر خستہ خستہ احاديث نقل کړي وګورئ وعنه رسول الله تعالی عنہ قالوا قال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالی عنہما بعد وفات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدې سورث کې پدې حدیث کې ها غوروالې ده اگر خلکو چې د نیکانو خلکو مجلس ته یې اگر کاغستانه په درجه کې کم ده خطوسته ده او دیندار ہاں نو للو کے سواب دے چھے نبی علیہ السلام کلو فاتشو ابو بکر رہا گئے حضرت عمر تے وی ما بوزا ام ایمن تا انتا لقا بوزا ایر بنام منگا الہ ام ایمن ام ایمن تا یارادا چلاو چو دوارا ام ایمن تا نزورو ها چم ملاقاتو ام ایمن کما الله صلی الله علیه وسلم یزورها چې په نبی علیه السلام ملاقات کاوه دا رایم ام ایمن ام ایمن داسوک د نبی علیه سلام سنگ مینوه نبی علیه السلام با ام ایمن زاسې کړل لا په او ام ایمن به نبی علیه السلام دا سې غانا لکه په شانته بچي ام ایمن سوخ چذادو نبی علیہ السلام د نیکو وینځوا عبدالمطلب بیاي بخشش کې باطیہ کې خپل ځی عبد الله ته ورکړا ګنځمنو او عبد الله ته ورکړې وا او د عبد الله نه په وراثت کې نبی علیہ السلام ته دا وینځه پاتې شوه باجوی وی چذاو وینځا دا وینځه وا د عبد عبد عبد عبداللہ نا نبی علیہ السلام تا پاتشوا او د پلان نا زید تا ویراسات پاتی گئی گنا بازو بیلی دا د حضرت آمین بی بی دا نبی علیہ السلام تا و سلام چه کممور و دا غیوین زوا بارال وین زوا یا دا پلار و یا دا مور و یا دا نیکا و پا ویراسات کتل پاتی شویوا چکلا دا آمینی بی بی نبي عليه صلوات سلام پیدا شو زکه نبی عليه السلام مور سو کو حضرت امینہ چته پیدا نور میند نبی عليه السلام خو هغه رضائی لکه حلیمہ نور ها حلیمہ بیبی هغه بی رضائی وا زه چکه پیدا شو لو دی وینځي د نبی علیہ السلام په ماشومواله کې تاسې تربیت کاو لکه په شان د خپل بچي کله کله تروروي په پووی کور کې نو داغه ماشوم نمور خبر نه دی د دې مينې د وجه نه هغه تروروي داغه ماشوم سکي کفالت او حفاظت کوي خدمت کوي چې کله هغه شو نبی علیہ الصلاتو والسلام چې کله غرشو او اره وینځه نبی علیہ السلام ازاده کړه او رضا سی ساتله لکه پشان د خپل بچی چې چاغه آزاد کړه او حروج رزیدا او حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه له په نکاه ور اغا زینب چې نبی علیہ السلام په نکاه د سفیر لړو حضرت تور کړه وا خو فلم ما قزا زید منها وتره قرآن کې راځي نو پس بیا او دوهه ته باندې طلاق اغيله ملاو شو لو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام داسه نپړې غو او ام ایمن نبی علیہ السلام چاته فنه کاکلا حضرت زید بن حارصه رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام چې کله وفات شو نو د نبی علیہ السلام د وفات نه رسو شپک میاشه په ځدا وفات شوی و ا دالو دیندار زنانو نبی علیہ السلام په دې سرکړه کله ته ار وغوته سر دا او سره ملاقات دफारه چې دا زما په منزله د مور د زو خدمت تربیته وکړې وله چې چا د چا تربیته کو علمي تربیت د ادم تربیته خدمت او کتام تربیته پکا چې د ملاقات دफारه کله کله زیږا ته پوسکې منګه علم ووته هغه اته پوسه ک چې پتا باندې کاري گزارې بیا تا په سلام په طوی تا نه خلق منکې نبی عليه السلام بچته دی خپلې ام ایمن ته هلان کې وینځي وا هغه ځاده کړو او ملاقات ته و او هغه به داسې غانا لکه په شان ده بچي او نبی عليه السلام به سدا سې مینه کوله لکه په شان ده مو هنو د یوزل او ټول دیندار و چې دا یوزل د مکه روان شوو مديني منوره ته سخت گرمی و سوکو سمبل گردیا که نو یوازه اروانشوه اوهو گرونه دی سفره و داته گشوه دا هدوبو بندو بسم نشتا دی سخت گرمی دا سا آوازه لکه سنگ چه دا مارغان تیری گتا سرخواد تو پر نارکی پر نو دا سی یو او آواز دی واو ری دا چه چاپی رو کتر نشتا چه وی کتر دا ورن دا اسمان دا طرف نه بوکا که تراله دو بوده که آن آن آن آن او بو هبوکی نا دیخ پلی و بوست او بوکا غیبه شو داگه نا پس ام ایمن چر تا آنگه تند نو محسوس کری پس سخت گرمی که با آنگه روجی نیولی با آنگه تا تند شکایت نه را گرده آنگه دست بس وی چه ده یو طرف ناولا اللہ دو بود بندو بس کرده زکا داولی زکا ام ایمن پلاسو دا نبی علیہ السلام سو شویو تجبیت شویو چه دا کمو لاسونو د کمو کورونو نا د حق پارستو خزمتو شدو طلباو یا ساته آغا بچو دا آغا خلقو اللہ دا سی خیال ساتی او دا اغی ام ایمن بیا حضرت عسامہ پیدا شو او د اوسا سره د نبیلی سلامډې د میله وی وه وا د وجهې دغ مور سرې میلاوه د مور سرې میله ځ کوه چې دای زما سکری زما تربییتې کړی د دا ډیر شرف دی ته حاسو د ن بیا ل سلام به د ملاقات ته پااره کلغ سرته د چې کله شو ابو بکر او مرته نووي وي حضرت والله نزو د ایمن ملاقات ته څګه چې نبی ل سلام ته کوګورهتهې خبره نه پرې دی. هادو علماو به داستغفلو استادانو مجلس ته ل لاغي ملاقات کول دا د سنت دا پیغمبري دا. فلم منتاهيا اليها بکت اركلا آل چ اور سيدد والا الیاد ام ایمنتا ن وبکت هغه پجلا شوا فقالا ني ودي ابو بکر و عمر رضی الله ما یبکیگی سجلیتا لرا ولی جالیتا اے امی ایمن لاغی دوانو مقصد داو چھن نبی علیہ السلامو تو مخام مخوشو او داغی پا مردانی خفلی بیرو خیار خداواری رقابی را اغوی اما تعلمینا انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر امرو تو رضی اللہ نو آیت پویا نئی په پښتو کې هغه چې په نبي دی نو علیه و سلم د پیغامبر صلی الله علیه و سلم په اړه خبرې دي د دنیا کې هغه څه دا خو د زوالو د مصیبتونو د دنیا دا هغه چې کم مقام ته تللي دی اغلب الله ډېر سو ورګړي خېستا نو ولې پاغه جاري فقالت و بي اميمن اني لا ابكي پښه که زن جالم د دې وج نه چې پیغامبر زمونږ نه لا چې ګینه مقام مله او نشین نه انني اني لا اعلم انما عند الله خير للرسول الله صلى الله عليه وسلم زن جالم تشب شک از خپوي گم تشب شک ا چپنځ دلادين واغه خور دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاره ديوژن زن جالم چې پیغمبر الله هغه مقام څنګه ورغنا هو خطب مقام هغه تنسب دي ما تفتدا چا الله لوي مقام ورکه زكاد الله پیغمبرو او وجالم پدې ولاکين اب کې ان الوحیہ قد انقطع من السماء لیکن جالم د دیو جنا چې بشکه وایي ختم شو د بر اسمانونو نا منقطع شو د اسمانونو وایي بند شو زکه په وحی راتللو سره به زمون کوډونکو کې او په سبب د رحمت غرزیدا وحی راتله قران بیانې ده وساو واحد اسمان ده بندش وا په دې باندې خفای با. کور ها زمو کوړ سبا پاغه بواه ه راتلا او واحد راتونو سره خیر او رحمتونو راځي او په بند سره نقصانونو راځي موته کم کوړ کې کی درسونه کیږي بیانونه کیږي رحمت نو رحمتونو او خيرونو راځي خلک سميږي د بدونه او چې کله قران درسونه هرڅه ختم شوندي به هي په لار باندې خلک راوارشي او خلک خفای کې بیا و علماء پڑھ تاسو په بیان نو باندې خلک رحمت رحمتونه نو چې دا خبره وکړه فحیجت فحیجتهما علالبکائے نو رې وسط د دواړه په جړه باعث وکړه د دواړه په جړه فجعل انشروش د دواړه يبكيان ما چې جړه او په دواړو د هغه ته ام المؤمن سرا رحه الله تیم جړه او دیو جن علما زکرکی در نیک بنده پا مرد بنده جراک دي جایز دی چه گینا جراک اول جایز دیستو کنو که زکا چه داغا پتلو بندی دیر سی زنا خیر آغا بنشد در سون باغا علما کول بیاون نبی کول دو قرآن و حدیث چنی روانی و داغا دینا آغا من قطیشی نو جراپ آغا پکاری ی کول کې د عالی وي محلکې یو عیم یا غ اللا دی کتاب درسونه کې دا روان وي خله په ف ازې او غم برژوار سر بند نه شي جلا په کار د پغبانې خ اوجنو الله نهوی کر کي روا مسلمون اوواې د هپروو نخم دی چې کل اللهې خله په انسم جاې سا شخص الله د غری غور رحمت کې داسې جړ پسې چاغه جنازم ټوله په جلا جابانې خلکو کوله ذکر خیر چې داغه تخلي خورې دې ذکر هنو خورې دې حال چا د خلونه خو چې داغه نکم خیر خورې دو نو اره وبن شکر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم پدې حديث کې دا ذکر کړی چې دوم یو کسرہ یو عام بند سرا یاد خپل مسلمان بند سرا محبت کول د الله د پاره سورل وی ثواب ان ان رجلا النبي عليه السلام وي چې بشک یو سړی زارا ملاقات دلال اخند او روټ دغه پارهو په قريه الاغراف کې بلکې یو سړی بل کې د خپل مسلمان د ملاقات ته 파ردوان شو مقصد ده یو سړی روان شه چې زمو کم زيلا ځانګيري تزم او کوړی تزم پېښور تزم چلته مې یو ملک دوست دې دا غت پوس حکم عالم دې دیندار دې یا سم پیغور کو مې سکار دې آ کاو مو کومو د ملاقات به مو کوم کری تروانی فارس الله تعالی علامه رجتی ملک دا پکا چې دا خون ومن ځان کې پیداو کو موږ د ځان کې پیدا کول پکار دی نو هر اورې الله مقرر کا د حفاظت د پر الله علاب مزرجته بلار دا ملکن یو فرشتہ به طوره حفاظت داغه د حفاظت د پر الله یو فرشتہ رولې غله بلارا بلما عطا له ار کله چا فرشتہ د ترالا رالا فرشتہ له دې سړی ته نو وی په شکل د باندې کلا کلا فرشتہ عام سلام مخامکی په شکل د باندې وای قال ان وی یا فرشتي دې سړی ته اې نه توليدو ته چرته سي ته سيره راکه قال ان وی دا بنده چي د قرون مسلمانو مراقبت پر روان دي اريد اخذ لي فهذه القريه ارادهكم زو هدادتكم زو د خپل روچ زما ده پاره دي په دغه کلی کې زداغ فلرور ته پوس ز فارظم ملاکات ز فارظم چې دی بل کلی کې دی قالا لو فرشتي ورته وی هلک علې من نعمت تربو عليه اشته ته دا فارا پاغبانی او نعمت تربو ها عليه چې ته سه سال باندې شتا چې ته پور کې اه احسان لره پاغبانی کوي کوي کې پور احسان دې سره کړی ځکه اول سر د پاتري نو هغه پور کې قال نویدا رولا اسی صاحب می دابندینشتا قر دینشتا او غیر د دین غیر انی احببته بشک از مین کوم دته صرف الله تعالی دالظ دا پاڑا دا یو زنده سره دی دا یو مسلمان سره دی ز الله د دین سره د پالو سره مین کومه ولا کارته زکذ الله تعالی ز پاڑا قال اني رسول الل ک ب ش آستازے د الل متاتا اے بندز اللہ تته راري گلی ما بن اللله قد آ حق چې ش اللله آکئ تا سره اللہ ت سر داسی منکئ کاما ح تهو فيه لکه سګ چېک ببار ک دخپور چته څنګه په دې د خپل ورملاقات تر وانه ده الله دफारو الله تارنګ تاسو مینځ کوي خیال کوخه چا ته سي ته الله دफार یو کار چاله یو شی ورکه امه منز الله چې د په کار کې مشغوله دین کار کې یو څه یو په صدر کې پیانو داسه دادا سره طالب داسه ولدا سره او چورته نه الله راوا هم مسلمون یو قال یذین دبر یو قال اذا وکله بحفظ ارسده لقضا ارسدول اکلا چې مقرر کی أغله لپاره حفاظت دا غ باندې ارسدول چې حفاظت کوي دا غ دغه ته پاره والمذجه بفتح المیم والراي الطريق لار مذلجلا ما دار تربها تقوم بها چته پوره کې غیللا دا تارانه مت پوره کې او وتسع في سدايه او کوشش کې په نور تر کې ورکوول پایې کې اوش وانو لطور لو ثواب یو بنده ته پاره یوځل دې نو څه کو چې بعده کمل کړي یې ورو ديته په دې د لپاره اسمه زه پیسې لکه غمل زده خدای لذه د دې په چدای اورور مسلمان او اشتدار زمونږو فاتح شوی دی یو با جنازاو کوم بل به دا هم ملاقاتو کوم او بل خپلوان دوستان بلګری برغیدا ټول سره به ملاقاتونو نو ثواب نو ثواب ده الله را او کو دی دا باندې بدلې هیڅ هم نشته وایسه به لاړې ثواب نو شو واپس هغې 13 غټه دی اورې غېدا نو دا غشوی کنه په د بضا لوخاله کړه واند و وعن وکلی دا بوهر رزی الله تعالی عنہنا قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم من عاد مریضان او زار اخا چا چې بیمار ورسی یو دا یو بیمار یای ملاقات کو د یورور ورور له دا غږه پاره او باللہ از پر الله بارکه ان دا الله حد پارا بیمار پُرشیس پوش لاله یا اغا سرا ملاقات تلاله دا الله د دین د پارا دا الله د محبت د پارا ناداهو منادن نو आवाज کی دتا یو اواز کو ان دا لاد طرف نا بے انت بتواب ممشا آغا واس کون کې د چا ته طرف نه د لاړه طرف نه چې اب ان تبتا چې ته خوشاله اوسې برکت او خیر والو اوسې و طواب او خدشي ممشا کا داتل لستا د قدمونوستا د غزيتا چې ته په زړه پر او ته د ملاقاته او رد پر رواني نوستا داتل د خیر او د برکت والو ګرځي وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا أَوْ تَيَّارَ كَثَادَ الْجَنَّةِ أَوْ كُرْزَانًا أَوْ تَجَنَّتْ كِزَانَ دَفَارَ يَوْزِ مَقَامَ تَيَّارُ ټولې ثوابونه چې دا چا د پاره ته پوسدې دا باندې وی چې دا نه نه دا الله آري اوس چې د الله رضا کوي رواه تر می دی حدیث حسن وفي بعض وغريب ديته وي چې پراو یا نو کې کلا کلا یو راوي یو وعن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجليس و وجليس السوء